Një përëndesh e unë barrugës Nga jugu në veri E shumë përëndi në këthim Nga lindja në jug Ndërkot sa ju e veniteshin E jep një shpirt E para syve unë byt një ishu E një qas më vonë edhe një tjetër Ase kam iden ku i kam lëngullu këtë dhe tërat E asku shëtit pa më pytur në përperi qëntime lëvoshk Vlezgjit në vdijqen Nështë atërri që shasë varë bregut Kam betu nga unë vetëm një kock e vogull E voç këll fare Që pëfëstumë bërë në me i dilindjen kam bërë ndonjë gjoks që po vjen. Nuk ndjehesh as hija më në lëkurën time. Saqeç po për i përdorja vertebrat njësoj dhe këmbët. Mik të truri 1000 herë në minutë. Më shumë madje. Për kosh ka mbytur gjithçka timen. Dhe syut rezervë më di vu në drynin. Ën e vënë te kryqit. Vete si vura një pëndë përshku Bërë të sop të sop kështu Era më mërë me vete Që ditem dhe vet me veten se si jam ka të ndisur Kër deri di isha një njëri si gjithë tjerët E kretë këndodi vetem kër gujtova Se i kësha arruat qadrë nëse dilin e trenit